Əm Əbad, əziz və müəhtərəm müsəlman qardaşlarım, ilk əvvəl hamınıza Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsiyyət edirəm. Bu yolu tutub gedirsinizsə, bilin ki, Allah s.ə.q. sizi simayacaqdır. Ölənə qədər imtihan edəcəkdir. Bizdən əvvəlləri də imtahan etmişdir, bizləri də imtahan edəcəkdir. Allah Subhanahu Taala bu vaxta bizə özü xəbər verir. Fəqərat surasının 155, 156 və 157-ci ayələrində buyurur ki: alhawfi, walcubi, aləmvəli, vələnfus, asabatun, "Və nəbülə vənəkum bi şeyin minəl xəufi vel cu'i və naqsin minəl əmvali vel anfusi və əsmərat. Vebşirissabirin. Əlləzinin izə əsəbathum musibətun ولائك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم bu ayette buyurur ki biz sizi biraz korku biraz acizlik biraz maldövlət insan və məhsul itkisi ilə sınayacağıq Hər zür Allah subhanahu wa taala bizi sınaya bilər Sonra Peyğəqəndər s.ə.və əmr edir, deyir, səbri edənlərə müjdə ver. Müjdə yalnız səbri edənlər üçündür. Belə müsibətlər gəldikdə, belə bir imtihan olunduqda səbri edənlər üçündür. O kəslər ki, onlara bir müsibət üzverdikdə biz Allaha naxsızıq, Allah üçün yaşayırıq və Allahın hüzuruna da qayılacağıq. Başka da, la, mim, bir ayədə Allah səhələnə teala buyurur Elif-ləmmim اəhəsibən nəsə en yütrəq vəən yəkulü əmənə və hüm lə yüftənun və ləqad fətənna ləzəyə min qablihim fələyələmən nəlləhələzəyə sədəqə vələyələmən nəlləhə ləkəzibin İnsanlar iləcəmən edirlər ki təşsə iman getirdik demələri ilə onlardan əl çəkiləcək və onlar imtihan edilməyəcəklər. Mömin olmaq o demək deyir ki, artıq hər şey bitti Xeyr, mömin olan ola belə Allah subhanətə alə bizi imtihan edəcəkdir. Odur ki, deyir, biz onlardan öncəkiləri də sınaqdan keçirmişdik. Allah doğru danışanlar da yaxşıdanıyır, yalansılar da. Ən çox imtihan olunan, ən çox sınağa çəkilən Peyğəmbərlər olmuşlar. Həmsinin onlara oxşarlar və oxşarlar. Peyğəmbər s.ə.və sual verirlər sahabələri, deyirlər ki, Allah-ı ən çox kimi imtihanı çəkir? Rasulullah s.ə.və deyir ki, Peyğəmbərləri və onlara oxşarları və oxşarları. Peyğəmbərimiz s.ə.və də ilk əziyyəti yaxınları vermişdir, öz doğmaları. İlk dəfə ona əziyyət öz doğumaları tərəfindən gəlmişdir. İbn Abbas rəva edir ki, Allah s.ə.və Şuvara surəsinin 214-cü ayəsini və əndir əşirətəqəl-əqrabin ən yaxın qohumlarını qorxud ayəsini nazil etdikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Səfə dağına qaldı və qohumlarını çağırdı. Dedi: "Ey Fəhr oğulları, ey Adiy oğulları, yanıma gəlin." Qureyşlər onun yanına toplandı və imkan tapıb gələ bilməyənlər öz tərəfindən bir nümayəndə göndərdi ki, hadisə bu ona xəbər versin. Beləliklə hamısı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallamin, yanına toplandı. Əbu Leheb də gəlmişdi. Rasulullah s.a.v. əvvəlcə onlara sual verdi. Dedi, əgər mən sizə desəm ki, bu vadidə bir dəstə atlı var və onlar sizə hücum etmək istəyir. Mənə inanacaqsınızmı? Mən? Onlar dedilər, bəli, inanacaq. Də bu vaxta qədər səndən yalan eşitməmişik. Peyğəmbər s.a.v. dedi, mən sizi Allahın əzabi ilə qorxudan bir peyəmbərəm. Artıq açıq aydın peyəmbərliyini bəyan edir. Mən sizi Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyəqəmbərəm. Bu vaxt Abu Ləhər peyəqəmbər sallallahu aleyhi ve sələmə etiraz edir. Deyir, ölüm olsun sənə. Bizi buna görə bura yıxmısan. Bu, Allah s.ə. də Əl-Məsə surəsini nazir edir. Məkkə müşrikləri arasında yeganə insandır ki, adı Quran-ı kərimdə çəkilir. Qiyamətə qədər oxunacaq. Cəhənnəm əhlindən olduğu açıq-aydın göstərilir. Əbu Leheb'in Cəhənnəmə düşdüyü Quran-Kərimdə açıq-aydın göstərilir. Bundan əlavə Məkkə müşrikləri Peyğəmbər sallallahu çox əziyyətlər verdilər. Bu da Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi üçün bir imtahan idi, imtihan. Və bunlardan bəzilərini sizə xatırlatmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, bu insan Allahın ən sevimli Xəlilullahdır. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, ən sevimlisi olmağına baxmayaraq, bu cür əziyyətlərə məruz qalır. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mənim əziyyət çəkdiyim qədər heç biriniz əziyyət çəkmamısınız. Ən çox Rəsulullah sallallahu sellem, əziyyət çəkib. O dövrdə Peygəmbər sallallahu daha neler demirdilər? Cahin deyirdilər, şair, sehrbaz, dəli. Hər cəh o dövrdə Vəhabi termini olsaydı, Bunu da ona deyərdilər. Çünki bu müşriklərin, kafirlərin, nadanların adəsidir. İnsanın əqidəsinə qarşı yol tapmadıqda onu təhkir edirlər. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmədə beləcək sözlərlə söz atır, təhkir edirdilər. Lakin Allah s.a. istədiyi bəndəsini ləşələnməkdən qoruyub, qoruyur, qoruyacaqdır. Siz muslimin səhiy əsərində gətirdiyi rəvayətə bir baxın. İbn Abbas radiyallahu anhına rəvayət edir ki, Əcduşənin qəbləsindən olan Dimaq adlı bir nəfər cin vurmuş adamları müalicə edirdi. O vaxtlar cin çıxartmaqla məşğul olurdu. Onları müalicə edirdi. Məkkəyə gəldikdə oradakı səfihlərin Məhəmməd dəli olub. Onu cin vurub dediklərini eşitdi və öz-özünə belə dedi. Dedi, gərək edib bu adamı görün. Də Allah mənim əlimlə ona şəfa verdi. O Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sələmin yanına gəlib dedi, ey Məhəmməd, mən bu xəstəliyi müalizə edə bilərəm. Allah mənim əlimlə bilədiyinə şəfa verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmin onun bu sözünə qarşı görün nə deyir? İnnel hamdə lilləh Nəhməduhu və nəstəinuhu mən yəhdihilləhü fələ mudillələh və mən yudlil fələ hədiyələh və aşhədən lə iləhə illələləh və həhtəhü lə şərəkələh və ennə Muhammedən abduhu və rasuluhu. Tercümesi, əyəlikəm şükür və teərif yalnız Allah'a məhsustur. Biz ona hemdedir, onu çömeğe çağırırız. Allah kime hidayət verərse, o doğru yolda olar. Kimi azdırarsa, onu doğru yola yönelden takılmaz. Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Onun şəriki yoxdur və şahidlik edirəm ki, Məhəmməd onun qulu və elçisidir. Zimat onun dediklərini eşitdikdə ondan təkrar bu sözləri söyləməyini xahiş etdi. Dedi bir də təkrar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, təkrar elə. Zimat yenə xahiş etdi. Peygamber Əsasələm bunu üçüncü dəfə təkrar etdikdən sonra limad dedi. Mən həm kəhillərin, həm sehirbazların, həm də şairlərin sözlərini çox eşitmişəm. Lakin sənin söylədiklərinə bənzərini eşitməmişdim. Sənin sözlərin dənizin ta ortasına gedib saxtı. Bu, bəlaqətdir. Yəni, bu, künayə ilə bildirmək istəyər ki, sənin doğrudan da bu sözün çox mənalı, əhatəli, təsirli bir sözdür. Ver əlini, İslam dinini yaşayıb, yaşatacağıma dair sənə beyyət edin. Subhanallah, bir kəlmə Peyğəmbər s.ə.v söz deyil dediyim duanı. Dümad İslamı qəbul edir. Halbuki nə niyyətlə gəlmişdir. Bu sözləri işidəndən sonra radiyallahu anh, İslam dinini qəbul etdi. Və alimlər ona görə Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi olaraq hər bir xeyirli məclisin əvvəlində, xütbənin başlanğıcında və s. yerlərdə bu sözlərlə öz söhbətlərini başlayırlar. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-ə verilən əziyyətlərdən Kəbənin həyətində nəmaz qılarkən Əbu Muid gəlib onun çinindən yapışdı, sonra da paltarını Peyğəmbər Salsələnin boynuna salıb onu boğmağa başladı. Qulaxt Bakır Əbu Muhitin Çinlindən tüb onu kənara itələdi. Qunu göstərir ki, Peyğəmbər Salsələnin namazına davam edirdi. Keç ona fikir vermirdi. Kənara itələdi və bu ayəni oxudu. Əbu Bakır radiyallahu anh, bu ayəni oxudu. Siz bir adamın Rəbbim Allahdır dediyinə görə öldürəcəksinizmi? Əyək ətən o sizə Rəbbinizdən açıq, aydın qəlillər gətirdi. Görürsünüz, Peyğambar s.ə.v. müşriklərlə işi yox idi. Rəbbinə ibadət edirdi, bu da onların xoşuna gəlmirdi. Gəlib onu boğub öldürmək istəyir. Həmçinin yenə namaz qılarkən, müşriklər dəvənin içində olan o zirzibili, qarnından çıxan o zirzibili Peyğambar s.ə.v.in belinə tökürlər. Fatımə və Yanında olan bir kəniz bunu onun belindən təmizləyir. Bu iki hadisədə göstərilir ki, müşriklər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə pisliyələmək istədilər və Allah s.ə.q. onun qarşısını almadı. Onlar elədiklərini elədilər. Bu bir imtihan idi. Amma indi gəlin, baxın. Gəlin, baxaq görək. Allah istəsə bunun qarşısını ala bilərmi? Bəli, ala bilər. Allah istədiyi vaxt onu qoruyurdu. İstədiyi vaxt onu imtihana çəkirdi. Abu Hurayra rəvait edir ki, Abu Cəhl qəlib müşrik Ərəblərə deyir: "Məhəmməd, sizin yalnızda üzünü torpağa sürtürmüsən." Kinayə ilə bunu deyir, yəni namaz qılmağını bildirir. Ki, üzünü torpağa sürtür. Onlar bəli deyə cavab verdikdə de, Abu Cəhl deyir: "Bu vaxt və Uzzaya and olsun ki, əgər mən onun belə etdiyini görsəm, boynundan basıb üz gözünü torpağa soxacağam. Bulaşdıracağam." Peygamber s.ə.v gəlib namaz qılmağa başlayır. Bu cəhəl dediklərini doğurdumaq üçün söz deyibsə bu sözünə əməl eləməyədir. O vaxtda kişi sözü var idi. Yaxınlaşır Peygamberə s.ə.v ki, başından yerə bassın. Lakin, hər dəfə onun üstünə hüzum etdikdə əlləri ilə özünü müdafiə edərək arxaya çəkilir. Sanki nə isə ona mane olur. Sonra ondan sənə nə olub diye soruşduqda, Abu Cəhəl görün nə deyir? Deyir ki, onunla mənim aramda çox vahiməli, atəşli bir xəndək və mələklərin qanadlarını oxşar qanadlar var idi. Qoymurdular onu Peyqəmbər sallallahu aleyhi və sələminə yaxın gəlsin. Peyqəmbər sallallahu aleyhi və sələmin deyir ki, Əgər o mənə yaxınlaşsaydı, yaxınlaşa bilsə Mələklər onu didib parsa parsa edərdilər. Sonra Allah s.ə.q. Ələq surəsinin axrıncı ayələrini nazir edir. İbn-Əbbas deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. namazını qılıb, çıxıb getdikdə, Abu Cəhəl onun arxasında çağırıb onu, dedim, əgər mən sənə bunu qadağan etməmişdim, Rasulullah s.ə.v. ona heç məhəl qoymur. Məhəl qoymayıb, çıxıb gedir. Abu Cəhəl yenə donguldanaraq deyir ki, sən mənim nə qədər çox tərəftarım olduğunu yaxşı bilirsən. Əvə qorxu gəlir Peyğəmbər s.ə.mə. Girsən, mənim nə qədər çox tərəftarım olduğumu yaxşı bilirsən. Bu vaxt, uca Allah bu ayəni nazir edir. Qoy, o öz yığnağını çağırsın, tərəftarlarını çağırsın. Biz də əzab mələklərini çağıracaq. İbn Abbas deyir ki, valla, əgər öz tərəftarlarını çağırsaydı, cəhənnəm mələkləri onları dedib parça-parça edərdilər. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi başına gələn müsibətlərdən ən böyüyü də həyat yoldaşı Xədicə hə? və bir də həmişə Əbu Talibinin itilməsi idi. Onlar vəfat etdikdən sonra iki böyük dayaq, ona dayaq olan iki böyük insan vəfat etdikdən sonra müşriklərin ona qarşı olan təzyiqi bir az baxdı. Peyğəmbər sallallahu Qəbilələrdən kömək deləmək üçün onların başçıları ilə sohbət etməyə gedir. Lakin heç kəs onu yaxın bıraxmır. Hətta Taifdən onu daşqalaq edib qovurlar. Taifdən qovarkən qana axı-axı çıxıb getdikdə Cəbrəliyyə salam gəlir, deyir ki, bu gördüyü mələk dağların mələkidir. İstəsən Allah s.ə. ona əmr edər, bu dağları onların başına çevirər. Lakin Rəsulullah s.a.v dözməyi üstün tutur. Səbr etməyi üstün tutur və deyir ki, lazım deyil. Ola disin ki, onların belindən tək Allaha ibadət edən kimsələr gəlsin. Peyğəmbər s.a.v-in sahabələri də belə idi. Əzab əziyyətə düsar, məruz qalırdılar, lakin dözürdülər. Müşriklər, kafirlər onlardan kimisini öldürdülər, kimisini Dəhşətli dərəcədə işkəncələr verdilər. Lakin onlar dinlərindən dönmədilər ki, dönmədilər. Möhkəm idilər dinlərində. Sabit idilər. Və ilk İslamda olan şəhid Ammar ibn Yasir, radiyallahu anh, ata anası. Hər ikisini öldürürlər. Oğlunun gözünün qabağında, Ammarın gözünün qabağında hər ikisini öldürürlər. Əvvəz onlardan Allaha şərik qoşmalı tələb edirlər. Lakin onlar Allah şərik kuşmur. Və Amma radiyallahu anhın gözünün qabağında onlar öldürürlər. Bu əziyyəti Peygamber s.a. görürdü və onlara kümək edə bilmirdi. Ha bu ki, elə bir dövran gəldi sonradan. Bir nəfər müsəlmana görə, bir nəfər müsəlmanın öldürülməsinə görə bütün qəbiləni qırdı. Rasulullah s.a.v. bir nəfər müsəlmanın öldürülməsinə görə bütün kafir qəbiləsini qırdı. Tamamilə yox elədi. Həmsinin Bilal Kölə idi. Ağası buna o qədər əzabəziyyət verir. Rüzmar daşı onun üstünə qoyur. Əziyyət verir ki, dinindən dönsün. Dömbür ki, dön. Nəhəyədə bu onu alır, azad edir. Və Bilal başa düşür ki, İslamda fərq yoxdur. Qara ilə ağın, kölə ilə azad insanın. Müsləman ilə Müsləmandır. Həmçinin qiğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyat yollaşıdır. Umu həbibə bint Əbu Süfyan, Ramlə bint Əbu Süfyan, radiyallahu anh Ramlə İslamı hələ Məkkə dövründə qəql edir. O dövrdə atası da, qardaşları da kafir idilər. Və Əbu Süfyanın dostlaşması deyirlər ki, istəyəzə Sən Məhəmmədə qarşı e mübarizə aparırsan, amma öz qızın İslamı qəbul edin. Təsəvvür edin, ata, qərara gəlir öz qızını öldürsün. Gör, İslama qarşı necə nükrət olursa yüreğində, öz qızını öldürməyə də hazır olur. Peyğəmbər s.ə.v. əmr edir onlara hicrət etsinlər. Əbər İslamı. Muhabibə, radiyallahu anhə, Yağıl qadın atasın əlindən canını qutarır kaçı rəbəşdənə Xəbəxtan da əri dönür ondan. Əri dönür. Qalır tək dan ha. Qarara gəldi ki Müslman olub tək dan ha qalması onun üçün hər şeydən üstündür. Vacın as kesmir ki, çox kesmir ki, Peyğəmbər sallallahu ona əsyi göndərir. Mehrini də Əbəhçidən qralı verir. 4000 min dirhəm. Peyğəmbər s. s. əməni əbəzinə, qadına bir verir. Dört min Allah s. əla beləcək, ona kömək edir. Dikkat edin, nə qədər əvvəldə əziyyətlərə məruz qalanlar var idisə, sonradan Allah s. əla onları uçaqdır. İndiyə qədər onların adları dillərdə əzvərdir əziyyət çəkib, sonra əbədi yaşamaq yaxşıdır, yoxsa kevz damaq içində, zamata zülm edək də yaşayıq, sonra ömrü boyu, əni, öləndən sonra da, qiyamət edək, lənətə məruz qalmaq. Əlbəttə ki, əziyyət çəkib, Allahın yolunu tutup getmək daha yaxşıdır. Və belə əziyyət gördükdə, İnsan dözə bilmir. buna görə bir-birimizi yerə qınamayın. Əksinə təsəlli verək bir-birimizə. Sahabələr belə dözə bilmirdilər. Sahabələr üçün bu ağrı idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayə və Ayədə Allah Subhanahu təala deyir ki: "Əm hisibtum an tadkhulul cennete" Ələmmə yətikum məsəlləz-zəlinə xələ min qəblikum. Məssətəhuməl-bə'sə vəz-zəra və zulzilə hətə yəqulə rasul vəz-zəlinə əmənə məəhumətə nəsəlləh. Ələ inə nəsrəlləh qərib. Yoxsa siz elə hüman edirsiniz ki, sizdən əvvəlcələrin başına gələnlər sizin başına, başınıza gəlmədən cənnətə daxil olacaqsınız. Onlara elə sıxıntı və elə xəstəlik üz vermiş Elə sarsılmışdılar ki, hətta peyğəmbər və onunla birlikdə olan möminlər Allahın köməyi nə vaxt gələcək deyirlər. Həqiqətən Allahın köməyi yaxındır. Nə qədər sıxıntı olsa da bilin ki, Allahın köməyi yaxındır. O sıxıntıdan sonra o köməy gələcək. Onu arxayın ola bilərsiniz. Vaçin sahabelər hərdən dözmürdülər. Hətta bir dəfə Onlardan bəzələri Peygamber sallallahu aleyhi ve sələmin yanına gəlir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sələm də Kəbənin yanında yübasına düzmülük oturub sakit. Kölcədə. Din zəlir. Sahabələr yaxınlaşır, ona deyir ki, bizim üçün çömək diləməyəcəksən mi? Bizim üçün dua etməyəcəksən mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sələm baxar onlara, bir sizdən əvvəl Əqidəsində möhkəm olan elə kişilər var idi ki, kişilər, kafirlər onları psüb torpağa bastırar. Sonra da müsarla onları iki hissəyə bölərdiler. Və ya dəmir daraqlarla onların başlarını sümüqdən sümüqə dək Başlarını sümüqə dək darayardılar. Dək darayardılar. bu işgəncələr onları dinlərindən döndə bilmərdir. Budur işgəncələr ki, Elhamdülillah hələmizə verirmir. Doğrudur. Şeytan öz işini görür. Olaçın Elhamdülillah ki, hələ onların başına gələnlər bizim başımıza gəlmir. Buna şükür etmək lazımdır. Və e indi size maraqlı bir revayət danışacaq. Bu revayəti dəfələrlə eşitməsiniz. Biz də heşidərsiniz sizin üçün bir xafirləmə olar. Peyğəmbər sallam aleyhə və səlləm rəvayət edir, deyir ki, sizdən əvvəl yaşamış bir xalın padişahı və onun da bir sehərbazı var idi. Sehərbaz qozallıqda padişaha deyir ki, mən qozalmışam və artıq ömrün başa çatıdır. Odur ki, yanıma bir uşaq göndər, ona sehir etməyə öyrədim. Paşa onun yanına bir uşaq göndərdi və sehirbaz ona sehir öyrətməyə başladı. Sehirbazın evi ilə patşahın sarayı arasında bir rahib yaşayırdı. Bir gün uşaq rahibin yanına gəlib onun danışdıqlarına qulaq asdı və rahibin dedikləri onun xoşuna gəldi. O hər dəfə sehirbazın yanına gəldikdə rahibə də baş səkərdi. Seyirbazın yanına gec gəldikdə, seyirbaz nə üçün gezişmə sən deyib, onu döyür, evə gec gəldikdə də evdəkilər nə üçün gezişmə sən deyib, onu döyürdülər. Uşaq rahibə şahit etdikdə, rahib dedi, seyirbaz səni döymək istədikdə, de ki, ailən mən ilə girdi. İş buyurdu. Ailən səni döymək istədikdə, de ki, seyirbaz mən ilə girdi. Uşaq beləcə, yalan danışa danışa, öz işinə davam etdi. Allah xatirinə bu yalanı danışırdı. Allahın dinini öyrənmək üçün. Nəhayət bir gün cəmatın yolunu kəsmiş böyük bir heyvana rast gəldi. Böyük, qorxun, zəhşi bir heyvana. Gördü ki, yolun ortasında dayanıb, cəmat keçə bilmir. Və öz özünə dedi, bu cümlən kimin daha üstün olduğunu, rahibin dininin Yoxsa sehərbazın əməlinin Allaha daha əziz olduğunu biləcəyəm. O, yerdən bir daş götürüb, təbəkkül edib, deyir, Allahım, əgər rahibin dini sənin üçün sehərbazın əməlindən daha əzizdirsə, onda bu heyvanı öldür ki, insanlar keçib gedə bilsinlər. Baş atıb heyvanı öldürdü və insanlar Rahat, yoluna davam etdilər. Uşaq rahibin yanına gəlib bunu ona xəbər verdikdə rahib ona görə nə deyir? Baxın, illər boyu rahibli edən, tək Allaha ibadət edən alim həmin anda görün uşaqa nə deyir? Deyir ki, oğlum, bugün sən məndən də fəzilətlisən. Görürsən, uşağın ehtiqadı, ixlası o dərəcədə, imanı o dərəcədə idi rahib onu düz təriflədi. Bu gün sən məndən də fəzilətlisən. İstəyən kimi Allah Subhanahu təala sənin istədiyini verdi. Vaçin deyir, onlar səni fəzliklə sınayacaqlar. Səni sınayacaqları, imtahana çəkdikləri vaxt mənim kim olduğumu onlara bildirmə. Bu, memləkətin padşahı mütbərəs idi. Və harada xristyan Görsə idi, öldürərdi. O deyir ki, rahib qorxur ki, tutub onu öldürərlər. Beləcə uşaq anadan gəlmə körləri və cüzam xəstəliyinə tutulanları sağatmağa, a belə insanlara üzvermiş digər xəstəlikləri müalizə etməyə başladı. Padişahın yaxın adamlarından biri kör idi. Gözləri kör olmuşdu. bu uşağın yanına, uşağın barəsində işidəndə Hədiyələr toplayıb, uşağın yanına gəldi. dedi əgər məni sağalda bilsən, bu hədiyələrin hamısı sənin imazaqdır. Uşaq, deyir ki, mən heç kəs sağatmıram. Sağaldan yalnız qüdürətli və qüvvətli Allahdır. Əgər sən Allaha iman gətirsən və ona dua etsən, o sənin gözlərini açar. Sənə şaxa verir. Vəzir Allaha iman gətirdi ona dua etdi. Allah onun gözlərini açdı. Sonra gəlib həmişəki qaydası, qayda üzrə patişahın yanında oturanda patişah gördü ki, bu görür. Gözləri asılıb və sual verdi ki, sənin gözlərini kimi asılıb? Kim sənə qayıtardı? Dedi mənim rəbbim. Patişah təccüb etdi. Təccüblə soruşdu ki, məyəl sənin məndən başqa rəbbim mi var? Kişi dedi, Mənim də Rəbbim, sənin də Rəbbin Allahdır. Padşah qəzəbləndi. Ona o qədər işkəncə verdilər ki, axırda uşağa nişan verdi. Dözmədi. Bu da Allahın hikməti idi, belə olmalı idi. Qədərdir bu. Uşağı padşahın üzürünə gətirdilər və ona da işkəncə verdilər. İşkəncə verməmişdən əvvəl padşah istədi onu ələ alsın. Şirləşdik uşaqdı tolayıb Onu yolundan çıxara bilər və dedi, oğlum, sən seyirbazlıqda elə bir səviyyəyə gəlib çatmısan ki, anadan gəlmək oraları və cüzam xəstəliyinə tutulanları sağaldır, həmsinin başqa xəstəlikləri müalizə edirsən. Uşaq isə əksinə, eti qadında möhkəm qalır, deyir ki, mən heç keç sağaltmıram, sağaldı bilmərəm, sağaldan yalnız qüdrətli və qüvvətli Allahdır. Padişah görür ki, onu əqidətindən döndürə bilməyəcək işkəncə verir. Həziyyət verir, görsün, buna bu əqidəni kim öyrədir? O qədər işkəncə verdi ki, nəhayət o rahibin adını verdi. Rahibi padişahın üzruna gətirdilər. Padişah ona dinindən dön dedi. Baxın, rahib, rahibə qarşı təzik edir, rahib dinindən döndür. Ahirəti bu dünyayı dəyişmir. Rahib razı olmadı. Onda padişah müşarqət izdirdi və onu başının tən ortasından müşarlayıb iki hissəyə böldülər. Bunu həmin o padişahın yanında olan vəzirli də görür, uşaq da gözü ilə görür ki, dinindən dönmədiyinə görə onu bu cürünə öldürdülər. Sonra padişah bu yaxın adamla müraciət edir. Deyir ki, dinindən dön. Gördü padişah, padişah ona nələr elədi. Necə işkəncə ilə öldürdü? Lakin qoşmur. Bilir ki, ona cənnət var, cənnət. Razı olmur. Onu da padişah başının tən ortasından müşarlayıb, bir şey hissəyə böldü. Sonra uşağa dinindən döndü idi. Lakin uşaq razı olmadı. Uşaq iradəsinə baxan, kişiliyinə baxan razı olmadı. Dönmədi dinindən. Padişah onu əskərlərindən bir neçəsində tavşırıb, dedi, aparmı onu filan dağa. O dağın zirvəsinə qaldırın və əgər dinindən dönməsə, onu oradan aşağı atın. İqqət edin. Padişah onu da müşarla iki hissəyə böldürə bilərdi. Lakin Allahın hikmətidir. Onun qəlbini idarə edən Allahdır. Allah istəyir ki, o belə etsin, gələcək nəsillərə ibrət olsun. İbrət. Onlar uşağı aparıb dağın başına qaldırdıqda uşaq Allaha dua edib, dedi, Allahım, özün istədiyin kimi məni onlardan xilas et. Bu vaxt dax silkələndi və padişahın əskərləri yerə düşdü. Öldü. Uşaq isə, qaçmadı, qayıdıb padişahın yanına gəldi. Subhanallah. Padişah soruşdu, səninlə gedən əskərlər necə oldu? Uşaq dedi, Allah məni onlardan xilas etdi. Fikir verin, uşaq axır Anlarına qədər padişağa dəvət edir ki, bəlkə ağlı başına gələ, bu dini qəbul edə. Allah məni xilas etdi. Sübhanallah, buna başa salmaq istəyir ki, Allaha güc gələ bilməzsən, padişaq yenə təhsil edir. Əskərlərlə bir neçəsində təhsil dedi onu qayağa mindirib dənizə çıxarın. Əgər dinindən dönməsə, onu dənizə atın. Onlar dənizə çıxanda uşaq yenə dua edir, dedi Allahım. Özün istədiyin kimi məni onlardan xilas et. Bu vaxt qayıq, ilğalandı da əskərlər dənizə düşüb, boğulub özünlər. Uşaq yenə qaçmadı. Qayıdıb patişahın yanına gəldi. O cür zalim patişahı dəvət edir, subhanallah, fikir verin. Gəlir patişah yenə soruşur, səninlə gedən əskərlər necə oldu? Uşaq deyir, Allah məni onlardan xilas elədi. Patişah göstərir ki, sənin gücün, qullən, ordun, əskərlərin olmağına baxmayaraq, tək Allah mənə yetər. Sonra padişah dedi. Və sonra uşaq padişahı dedi. Fikir verin. Uşaq artıq başqa üsluba kezir. Sən mənim dediklərimi yerinə yetirməyincə, məni öldürə bilməyəcəksən. Padişah da onun sözünə inanır. Süfan Allah. Fikir verin. Görün, Allah nələr edir, nələr Soruşur ki, mən nə etməliyəm? Nə etməliyəm ki, səni öldürüm? Uşaq dedi, cəmatı meydan yıq. Sonra məni ağazın gövdəsində çarmıqacaq. Sonra da mənim ox qabımdan bir ox götürüb onu yaya qoy. Və bu uşağın Rəbbi Allahın adı ilə deyib, oxu mənə at. deyib, oxu mənə at. Əgər belə etsən, məni öldürə bilərsən. Pasişah inandı. Fikir verin, subhanallah. Patişah inandı və cəmatı meydana yığdı. Uşağı ağacın gövdəsinə bağlatdırdı, sonra onun ox qabından bir ox götürüb onu yaya qoydu. paşa özü bu edirin, fikir verin. Əskərlərinə tapdırmır. Özü oxu götürüb yaya qoyur və bu uşağın Rəbbinin Allahın adı ilə deyib atır ox, uşağın gizgahına batdı. O, əlini gizgahına qoyub, oxun batdığı yerə qoyub, zannı taşırdı. Lakin, nəticəsinə baxan, meydana toplaşmış adamların hamısı, rəvayətdə i̇bn Kəsir yətirir ki, 20 min nəfər var idi. 20 min. Hamısı 3 dəfə təkrar-təkrar bu uşağın Rəbbinə iman gətirdik. Biz bu uşağın Rəbbinə iman gətirdik, biz bu uşağın Rəbbinə iman gətirdik, dedilər. paşa çıxıb getmişdi. Uşağı öldürəndən sonra sevinə-sevinə getdi ki, artıq bu əqidənin sonuna çıxdım. Tək Allahlığı bu məmləkətdən yox elədim. Lakin gözətçiləri arxasınıza gəlib deyirlər ki, Pahşah sağ olsun, sənin nədən çəkindiyin yadındadırmı, nədən qorxurdun? Qorxun dikincə, maat, aylar başa düşər ki, tək Allaha ibadət etmək lazımdır. Vallahi bu sənin başına gəldi. Meydandakıların hamısı iman gətirdi. Bizi hərəkətinə, uşağın bizi hərəkətinə, özünü qurban verdi meydandakıları o əqidəyə, o yola gətirmək üçün. Padişahın tərsliyinə baxın. Yolların kənarında xəndəklər qazdırır. Xəndəklər qazdırır və əmr edir ki, o xəndəklərdə od qalasınlar. Sonra da buyurur, deyir ki, dinindən dönməyən hər kəsi odatın. O qədər cəmatı odda yandırırlar. Nəhayət, qucağında südəmər körpəsi olan bir qadın xəndəyin kənarına gəlir, gətirilir. Qadın dinindən dönüb geri çəkilmək istədikdə, körpəsinə görə, uşağına görə, körpə dil asıb, deyir, anacan, Səbirli ol, həqiqətən də sən haq yoldasan. Subhan Bunlar meydanda bu hadisəni görüb dini qəbul elədilər tək Allahlığı. Heç onunla o xəndəkləri qazıb od qalamaq arasında heç bir gün keçməmişdi. Az bir müddət keçmişdi. Pasşah onlara xox gəldi. Təəzik göstərdi, lakin dinlərindən dönmədilər ki, dönmədilər. Bəziləri isə illər boyu bu yolda olur. Axırda nə vaxtsa, haradasa büdürədikdə, təzəqə məruz qaldıqda dərhal bu yoldan sıxırlar. Bu bir ibrətdir, ibrət. Muslim səhiyyət əsəlində rəvad edir bu hədisi. Hədis səhiyyətisdir. İbn-Teymə Rahiməhullah Məcmu və 28-ci, 540-cı səhifədə bu hədisin bir faydasını göstərir. Deyir ki, uşaq dinin yayılması naminə öz zanından keçdi və bu da caizdir. Cahiz. Dini yaymaq üçün sən öz zanından keçə bilərsən. Elə bu səbəbdən də dörd məhzəb alimi müsəlmanın digər müsəlmanların rifahına görə özünü kafirlərin arasına salıb öyrənərək boruşmasını caib heyqab etmişlər. Alimlərə, dagaləra, guru, like o zalımlara, o əziyyət verənlərə, qaddarlara bu ayəni okuyun. Əl-Əfər 21-i, 22-ci, 20, 21 və 22-ci ayələrini. Allah Subhanahu bu ayələrdə deyir ki: "Əvəlləm yəsiru fil-ardı feynzur kayfa kana aqibatu alləzina kanu min qablihim. Kanūhum ashad minhum quwwatan wa ātharan fil-ardı fa'akhadahumullahu bi-dhunūbihim." وما كان لهم من الله من واق ذلك بانهم كانوا فاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد الاقاف ما يرون özlərindən əvvəlcilərin aqibətinin necə olduğunu görmədilər onlar bunlardan daha qüvvətli idilər və yerizində daha çox iz qoymuşdular Allah onları günahlarına görə əzabla yaxaladı və onları Allahdan qoruyan olmadı. Bu, ona görə idi ki, elçiləri onlara açıq aydın dəlillər gətirdikləri halda, onlar inkar edirdilər. Buna görə də Allah onları əzabla yaxaladı. Həqiqətən o, qüvvətlidir, cəzası da şiddətlidir. Daha qüvvətli olanları cəzalandırıbsa, zəif olan zalımları cəzalandıra bilməyəcək? Oxusunlar, görsünlər, Allah subhanahu teala Peyğəmbərlərin tayfalarını, o zalim tayfaları, Nuh qövmünü, Səmud qövmünü qasayır, qəbilələri həmçinin, zalim patişahları, Nəmrudu, Fironu, Hamanı, Qarun, Abuləhər və başqalarını necə cəzalandırmışdır? Lakin bizlər, bir mömin olaraq, Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisini daim xatırlasaq, bu, bizə kifayət edəcək. Peyğəmbər s.ə.v demişdir ki, müsəlmana üz vermiş elə bir yorğunluq, elə bir naxoşluq, elə bir kədər, elə bir üzüntü, elə bir əziyyət, elə bir dərd, hətta ayağına batan elə bir tikən yoxdur ki, onun sayəsində Allah həmin müsəlmanın günahlarını bağışlamasın. Allah s.ə.v-ə bizim əziyyətlərimizə görə günahlarımızı bağışlasın, Bizi möminlərin yolundan çıxarmasın. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhedü an la ilaha illa enta, astaghfiruka